чотирьокого не здригнулася жодна жилочка в лиці про співчуття тут не могло бути і мови принаймні мав би усміхнутися на такі слова але не дозволив собі цього коли людина сама копає собі могилу що зустається? відштовхнути її туди підставивши плече ось і все а що хорем живцем закопувала себе в цьому не могло бути ніяких сумнівів Бо це вперше в османських гаремах рабиня відмовляється йти на поклик падишаха, та ще й вимовляючи при цьому образливі, погордливі слова, хвалячись своїм рабством, виставляючи його, мов, якусь найвищу цноту. Не могло бути більшого торжества для всього гарему, ніж це страхітливе падіння тимчасової улюблениці, що запаморочила султана таємничими чарами. І кизля рага, як вірний слуга бабусади, як найнеобхідніша належність гарему, мерщий кинувся до покоїв Падишаха, щоб принести звідти веління про кінець збунтованої рабині і про возвеличення усіх тих, хто ждав цього кінця. Валіде, махідевран, султанських сестер, усього гарему, аж до найупослідженіших водоносів і прибиральників нечистот. Однак чари діяли далі непередбачувано і зловісно. Султан мовчки вислухав головного євнуха, перепитав, чи справді хурем завдано великої шкоди ущербку. Тоді сказав, піди до неї і попроси, щоб вона прийшла. А коли отетеріли від таких слів Кезлярага, рага, замість миттю кинутися, щоб виконати високе веління, в рота, мов би хотів щось сказати, султан повторив, «Піди і скажи, що я просив її прийти». Двічі мовлене вже не вимагає потверджень. Кизля рага потюпав туди, звідки йшов з таким передчасним торжествуванням. Був надто досвідченим гаремним слугою, щоб не збагнути, що йде вже і не до рабині. А до повелительки, хай ще не знаної і не об'явленої усім, але йому вже відкритої. І щастя, що він перший про це довідується і вже не схибить у своїй поведінці ні за що. Був суцільна поштивість перед хорем, вклонявся їй, ніби султанші, просив і за падишаха, і за себе. Вона трохи причепурилася, пішла до покоїв Сулеймана, Ішла з сухими очима, затято, сповнена ненависті до всього навкруг. А перед самою ложницею Султанською Зламалася, заскімлило їй в душі, Бризнули з очей рясні сльози. А тусю рідно, що вони зі мною роблять? Пусти мене в дитинство, пусти в свої пісні, в казки, У свій дорогий голос, пустив каяття. Пусти хоч у смерть. Просилася у дитинство, була ще дитиною. Стала перед султаном, уся в сльозах, закривавлена, понищена. Сулейман забувши про кизля рагу, кинувся до хурем, цілував їй сльози і рани, гладив волосся, питав, хто насмілився занести на неї руку, хто цей злочинець, хай скаже, хай тільки назве ім'я. Крізь схлипування вона назвала ім'я Махідевран. І султан коротко кивнув кизля разі привезти. Не просив, не передавав, щоб прийшла. Не став витрачати, бодай, слово на свою башкадуну, на султан, що на матір своїх дітей, на ту, що дала йому наступника. Жорстокий кивок, і все. Кизля рага слухняно пішов у новий свій похід. Одну вже звів на вершину, тепер мав другу спустити до низин. Трохи побоювався, з несамовитілої Черкешенки лякався, що закомизиться і не захоче йти до свого повелителя. Але Махідевран тільки й чекала, коли стане перед очі Сулейманові. Бо яка жінка знехтує нагодою виказати чоловікові все, що вона про нього думає. І не важить при цьому, хто чоловік, а хто жінка. Чи найубогіший Юрюк з Анатолії, чи й сам великий султан. Вбита горем від смерті своїх дітей і від несправедливості, якої зазнала з боку султана, Мехідевран стала перед Сулейманом розгнівана, але й горда з того, що не була колись продана йому в гарема, привезена братами в дарунок майбутньому наступнику і престолу на знак відданості османам, які завоювали весь видимий і знаний світ.